Iparregoa. Ikasketa Sindikaletarako Fundazioa. Ekañean kaleratu wenoen ikus ikusmiran txostena. Krisi berri batean sartu garela deotenen aurrean krisia sistemarena dela argi geratu da. Estrukturala da. Kapitalismoaren berezko zaugarri sorturikoa. eta 2008 urtetik gaur arte langile herria gehiago pobretu eta prekarizatzen duen eredua indartzeko baliatu dute. Krisietatik ateratzeko ustezko irtenbideak horretarako baliatu dira. Datuek hitz egin dute. Podcast honetan hitzek emango dizkigute datuak. A sierrimas ekonomilariarekin Luze eta Zabalaritu gara egungo egoeraz eta baita etorkizun hurbilean langileok espera dezakagunaz. Era berean, eremu ezberdinetan aritzen eta aditu diren ahotsak ere gombidatu ditugu. Guzti hau Astera doan podcastean bildu dugu. Horazen bada. Gernikan elkartu garaxiarrekin. Bere txeko zabaldu dizkigu. Zorrotza bezain argi izan da, sistemak pobretzen gaituela adierazita. Bimila sortzitik onako bilakaera azaldu digu gaur egungo egoraren zergateak ulertzeko. Bueno, nik uste dute e, e, pobretu eta prekaritzatzen gaituena nola ez e, sistema da. Sistemak prekaritzatzen gaitu eta probetzen gaitu. Eta relato eraman bat eta edo errezago bat kontrolatxeko esan dezakegu bimila eta hasitako krisiak edo horren konponketak e, apurtu zuela sozialdemokrasiaren eh, paktua bezala ezagutzen zena. Hau da bigarren Gerra mundialan, igual estatuan larogei garren, eh, la garren amarkadati, pasalmendeko larogei garren amarkadati, hasitako eh, paktu sozialdemokrata apurtu zen. Gaur egun oso ezaguna da termino austerizidio termino, ez, eh? austeridad eta suizidio izan zalako garaian hartitako erabakiak. Nik uste dut, enolabait eh, mul, mulxo bi egitearen bino erabide ezberdinetako erabakiak hartu ziren. Herria eta langileen kontra erreforma ziklo bat e, e, imposatu zan, e, beraien kontrako erreformak izan zirelako, eta erreforma oiekin, esagunat diren erreforma oiekin, askundea eta berastasunaren banaketaren artean zegoen lotura apurtu zen. Hau da, lehenago, askundea zegoenean haberastasun horren banaketarako pentsa eta haberastasun horren banaketaren zati bat egiten zen, baina hortik aurrera, askundea eta haberastasunaren banaketa kontrajarriak, Bihurtu ziren. Gaur egun ematen da askundea eta askundea gero eta gehiago, pobrezia eta gehiago eta gehiagoren truke egiten da. Hori da alde batetik egin ziren edo normak norabide batetako neurriak hartu ziren eta elite ekonomikoarentzako ere beste motatako neurriak hartu ziren. Nik deitzen diot horri kapitalismo antikapitalista. Berese interbentzio gabe egon behar den merkatuak, hori dalako kapitalismoaren oinarria, interbentu zalako elite ekonomikoaren interesel mesetetan. Hor neurri batxu kokatu ziren, kojunturalki ze kokatu ziren neurriak ziren, baina estrukturalak bihurtu dira. Interes bahuak, inbertsioak sustatzeko, beste neurri batxan e, banku zentralek lagundu behar zireten banku pribatuei dirua merkeago eskuratzeko, arantzel berri batxu karri, jarri ziren, hau da, ekonomia kapitalista babestu egin zen, babestu egin zen, e, dividendua eta babestu egin zen e, elite hori eta horren, e, irabaziak, babestu ziren. Hau da, intervenitu zen, baina bakarrik elite ekonomikoaren txako, ez da? Eta kojunturalki interventzio izango zana estrukturala bihurtu zen, gaur egun parametro gehienan mantendu dira. Horren ondorioa zein izan da, ondorio zuzenen enan, ba, ziurazki elit ekonomikoak ez du horren beste diru eta horren beste potere politikori uki inoiz, gaur egun dekon bezala. Nik askotan esaten dut edo erabiltzen dut BlackRock e Inbertsio Fondoaren eh, adibidea. Gurean ezaguna egin zan, e, 2000 margarren, 2000 maikagarren urtean, Madriilko babes ofizialeko hainbat eta hainbat etxe osun merkerosi zituelako zuzenean ah, lokairuekin kriston eh, espekulazio egitereko, ez? Ikusi gendun, nola, lokairuarekin eh, irabaziak, eh, osea, egin eh, e, dako inbertioa berrezko nahi zuten arinik eta hau da, hau da, fondo espekulatibo batzala. Bueno, Gaur egun, beste hainbat enpresetan eh, gertatzen den moduan, Baina guren prezetan ere fondu hau asionista nagusiena da. BW BBWko Bankuko eh, asionista nagusiena fondu hau da. Baina iberdrolako bigarren eh, asionista nagusienere fondu hau da. Eta Siemens gamezaren eh, bigarren asionista nagusien ere da fondu hau. Iratu hauak esaten ditut, gehienbak BBWak eta iberdrolak aurton irabazien rekorra bete dutelako, Pandemia garaian eta gerra baten erdian rekorra egin dituzte irabazietan eta siemens gamesarekin badak zer gertatzen eridan. Hau da, diru publikoarekin eta e, babes instituzionarekin egindako proiektu industrial bat orain deslokalizatzen dute, eta ikusten ditugu semotatako ondorioak ari dituen enpleguan eta zari industrialean. Horregatik, ez nahi dut hauek mostruak, egin ziren hain garrantzitsuak, neurri hoiek hartu eta gero, hau da, Herriaren eta langileen kontrako neurriak alde batetik eta elite ekonomikoa babesteko neurriak beste alde batetik. Koyunturalak ziren ne, ne neurri horiek, baina estrukturalak bihurtu dira neurri guzti hauek martxan daude gaur egun gehienak eta sortu duten mostroak horrelakoak dira. Elektrika handiak eta hoen irabaziak aipatu dizkigu hasierrek. Herritarron poltxikoetan ordea irabazi gutxi Espainiar estatuak neurri ezberrinen hartu baditu ere, argindarraren prezioa 124 igo da euskal Herrian ekainan. Igoera honen arrazoien bila jo dugu goien harrera. Leire astegarragarekin dugu zita. Eh, bueno, argindarra igotzaren arrazoi nagusia Edo funtsian dena da erregaifozian e, produksioa, oza erregaifozia gero zeta gutxio ditugu gure eskura. Mm -hmm. Hau da gero zeta zaila gu dauek lortzeia, beraz hauen presioa bat, tenga begoradoia. E, honek zuzenian eragiten dau argindarren prezioan izan be, gaur egun e, estatu mailan dakun merkatu elektrikoziko sistema da, sistema marginalista bat honek esan gura dau Ego kontsumo, kontsumo bat bali madaku. kontsumo hori asetzeko erabiltzen dugun askenengo teknologia hau da kontsumo bat bali marru 10ekoa hasiko gara kontsumo hobetzen apliketa teknologia merkeenekin eta askena sartuko da garestiena eta horrek markatuko au prezio da gure beste guztia ordainduko dugu honen preziora kas gure kasuan normalian izango da gasa beraz garasaren prezioa ze matera altua hoia izan argindarren prezioa eh orduan eta altua hoia izango da E, gaur egun bai maiatzaren amalauan estatu maian erregedekretu gatoan hartu zan aur erregulatzeko asmoakin eta mm honekin -hmm. gure esakona da merkatu elektrikoan gazari tope jartia, bueno, ja sartu da martxan hau erregedekretua eta modu honetan argindarren presioa jaizte izango da helburua. E, gaur egun ikusten gabitz, gazaren presioak berdin-berdin goruntz jarraiketan dauela eta bai lortu da Argindarren prezioan estabilitate bat lortzea, hala ta be prezio oso altuak izaten jaraitzen dugu. Edan ikusten dut bad erritarrak pairatzen gabitzen lelengo sintomia edo da horiez, prezioak gora ikia da nikusten danok, danok igarridun serbaitala. Eh momentu esgaraiau gabezia bat izatera, e, Europa mailan bai bai asko komentaiendan serbaitala es datu eta torren urtera begira, eta berezikin eugura begira, ba, izan duk ge, egeikela gazgabezia bat, e, izan ez Estatu mailan momentuz ezta arduraketan dauen zerbait, ba, ez, ez dakulako gazkonek zinoberdinak, baina bai iort dauen zerbait da, eta nik uste dut, elen maileen, ba, bueno, zerbait jimbiarkula, honin bueltan emunan izateko. Buelta tu gaitezen aixerrekin egungo goerak langileongan zeondo ere izango ditu. Baberesikinik esango dute, du, esango nuke errealitatean eragiteko gaitasuna galdu dugula. Gure inguruan dagoen gurea den errealitatean eragiteko gaitasuna galdu dugula. Autoezkundetan ikusten badugu, autoezkundetan du estatuek atzera egin dute multinazional eta globalisten boterearen mesedera Atxera egin dute, estatuek ez horrenbesteko kompetentziak, hau da organo demokratikoek galdu dute garrantzia, organi antidemokratikoek eh, ekonomikoek garrantzi hartu uten bitartean. Eta gero besta alde batetik negoziazio kolektiboa ahultzearekin borrokandiak handiak behar dira lorpen, lorpenak eskuratu alizateko. Ondorioak, langilere muan dauden ondorioak, balde batetik prekarietatea, Eremu pribatuan irekitzen zabaltzen ari den prekarietatea ez da normala. Eta ez bakarrik eh, ere mu feminizatu eta betidanik prekarietate oso, oso bortitxe agondala edo prekari azpi kontratazioan, bai zik eta ere osoan zabaltzen ari den, eta eremu mu publiko dalduko da, baina ere mu privatu osoan zabaltzen ari den prekarietatea. E, Aberaztasunaren e, metaketa izugarria da, kapital sarraaren mesedetan, kapital zarra beraztu da inoiz baino gehiago, Eta gero nik ustut beste ondorio bat aztertu behar duguna da sistemaren kontrako kritika berriak. Lehen e, sistemakeren kontrako kritikak, antisistemako kritikak, beti eskertiarrak ziren, eskertiarren antxunak erantzuna, er, emoten ziren, elkartasun eskertiarremoten zen, eta gaur egun ikusten dugu individualismo sustatzen ari dela, eskumako e, antisistemak ateratzen ari eta kontuz. Zeskumakoak, fascistak, diru asko dute eta medioak graien esku. egin egindigu asierrek. Eskuinak, orain arte, eskerrak betetzen zikiun ere mutan nolari den pixkanaka-pixkanaka sartzen. Eta oarkabean, passeazin daiteken beste bat ere bota digu. Sektore publikoaren prekarizazioa. Osakideitzako ambulategi batera joan gara honi buruzko informazio gehiago eskuratzeko. Hortako, Jesus Oñate labeko dugu itzordua. Bai, bueno, osakidezan gertatzen ari dana da, e, urte pile batean, e, martzan, e, jarri diren e, neurriak orain ondorio ikusgarria dira, eh? I ikus, ikus ditzakegu ze ondoria ekarri e, ditu. E, bueno, momentu honetan nik e, esango nuke, bueno, privatizazioa bi, bi mota daude, ez? eta Eta osakidetzan ematen den privatizazioa alde batetik da eh esanitarioen es lana, esanitarioen es e, lanen artean oso aurreratuta dago privatizazio estrategia hori. hainbat e, lan privatizatuta daude, bai sukaldeetan, bai garbitzaileak, eh bai mantentemenduzko lanetan, informatika eta hor ikusten dugu benetasko eredua. Vale, hor enpresa pillo bat hartuta daude, naiz eta gu profesionalak izan eta lan horiek egiteko gaitasuna izan. Eta gero beste privatizazio mota da e, sanitarioen lanen artean. Eta sanitarioen lanen artean, ba bueno, hortze daukagu, ba konbenioak enpresa pribatuekin E, oeko puru e, batzuk eta e, pre, e, aurre kontuetatik ateratzen diren ordainketak eta hori. Eta hori piskat e, atzerago dago besteak kontuan hartuta. Baina esan dezakegu hori ba, bueno, martzan dagoela eta hori da bigarren fasea eta orain ikusten ari gara ba, privatizazioa ere da e, e, jendeari E, aukerarik ez ematearena, eta horregatik ba, e, pertsona horiek zerbitzu e, pri, privatuetara juten dira. Lehen harreta e, jasotzen ari den erasoa, e, ba, naiko larria da, eta horren ondorioz ikusten ari gara enpresa pribatuek nola handitzen ari dira e, bere kontratuak, e, edo bere pazienteak. Orain uste du gaudela euneko hogeia, euskal herriko eun, euneko hogeia daukaia, E, kobertura pribatu bat, bere osasuna e, zaintzeko. Eta e, ikusten ari gara orain, e, ba, bueno, nahiko garbi geratu da, u, udan nola kudeatuko den lehen arreta ez. E, eskaintza bakarrea da, e, murristea, ordutu gehiak murristea, osasun mm -hmm. zentroak e, itxi, eta zonalde haundi batzuk e, gabe ustea. Eta mm hori -hmm. or esaten duenean E, satenari naiz, herri e, txikietako kobertura edo hori murriztuko dala pilo bat. Baina hori da, larritzen delako udan, baina hori gertatzen ari da, duela e, urte pilo bat eta ikusi dugu nola lehenarreta ezin izan da kapaza pandemia batia aurre Balea bide asko falta ziren, egitura asko haraso hauntibat dauka lehen arreta. hori salatzen ari gara duela ja amarkala bat eta pandemia ba, bueno, agerian utzi du e, gabezi horiek. Euskal Herri buruk beharko genuke horrelako krisi bati irtenbide eraginkorra emateko. Erabakitzeko eskubidarekin eta erabakiak gauzatzeko almenarekin. Baina batzuek ezutea lakorik nahi. Boa, nik uste dute globalisten arrakasta eh, Euskal Herriko Euskal Herria sujetu moduan, sujetu politiko ekonomiko moduan auldu dute globalistek, eh, arrakasta honek. Eh, nik adibide bat jarri jarriko ditut. Gehienez batek kontrolatzen dituda nere muebietan emoten delako ba, ondorio nagusi hauek, eh, baina ziur beste batek beste motatak auzunarketa eingo zuen. E gukesta daukagu lan harremanetarako kompetentzia konpetentzia estatala da. Ez eh horren beste gogor eta horren bestetan erantsun genion erreforma ziglobati bati, reforma laboral ziklo bati, eta gori ikusten dugu erreforma laboral berri bat e, egindala e, estatuan kosmetikoa erabat, eta ia ia erabatean eta iaia erabatean uzten duela martxan Rajoiren erreforma laboralik bortitzen da, ez. Ordua nortik horregatik e, azkenean herri gisa, bez e, gure eremua Gure eremuko lan eh, eragiteko edo gure lan eredua zulatzeko bitartekoa martxan dago, reforma laboral zaharra martxan dago, eta gerikoa eh, Espainiako eh, gobernurik eskertiarrenak, ez daukala, inongo eskaintxarik euskal herriko langilentxako. Hori alde batetik, eta gero ere beste eremu baten adibide kokatxearen, ba, politika energetikoaren kompetentzia ez daukagu ere, Eta askotan e, entzuten ari du e, ba, e, energiaren kosteak etxetan eukitzen ari duen eragina. Baina ereremo industriala izan da gurea eta hori nahi dugu izatea e, energikosteak izugarriak dira Euskal Herriko enpresetan. Hau da berdorat bideratzen ari duen e, rekor hau rekorronek beste motatako ondoriok ditu e, ordainduko sare industrialean eta enpleguekin eta eta horregatik esaten dut politika industrialaren konpetentzia zeukitxeanak Euskal Herrian beste, beste ondorio batzuk ditu etxeak pobretuz, pobretxas aparte. Eta argi eukibiar dugu gauza bat, gauza huetaz bozento taldeak edo notiziaz taldeak ez dugu inongo informaziorik emongo, naiz Euskal Herriko eh, sare industriala eta enpleguaren kontrajo. Iberdrola intokablea da gure gure, gure munduan. Eta nola deskribatuko noki Euskal Herriaren egoera? Banik uste dut, Europako norabide berdina daukagula. Maia oso handi batetan herri moduan, gure kulturagatik era eta gure gure gatik. Erabak gero eta urrunago ditugu, beste estatuei eta beste pertsonei gertatzen zaien moduan. Pobretxeko dauden e, inertxi eta neurre guztiak daude martxan. Eta nik uste dut, gero eta gehaiego, jabetu behar gara, golpe globalista guztien azpian gaudela. Ukraniako gerrarekin gertatzen ari deana adibide bat da dagoen zensura maila izugarria da Euskal Herriko kazetari bat EPbel Gonzale dago preso eta, eta bere lana egiteagatik Europar Batasuneko estatu batean, eta ez dauka inongo bitartekorik bere eskubideak defendatzeko. eta hori gertatzen ari da or Ukrainiko gerraz mintzatu da hasier. Sistema honen berezko ezaugarrien ondorio politikoa da gaur egun bizitdugun gerra. Baina krisi berri batean sartzeko eitzakia perfektua era berean. Ondorioak berriz ere langile herriak kordainduko ditu. Oso agerizkoa izaten ari da honek guztiak elikadura sisteman izaten ari duen eragina. Mirene begiristainengana jo dugu elikagaien krisiaz aritzeko. bizikletartu eta bagoaz Donostiako EHUko ekonomia eta enpresa fakultatera altera miren erekin elkarrizketatzen. Ba, bueno, pues, elikadura sistema menpeko bat daukagu, ezta da ezer berria Ukraniako gerrarekin eh, areagotzen da eta Euskal Herriko elikadura eh, katean ere ba, elikadura sistema osoan ere ba, isla, isla izango du. Mm -hmm. Ondorioak ez dira bakarrikan eh, ikusaraztea eh, zenolako eredu dependentea daukagun Eh, ez, berra ba, kontestu honetan, baizik eta hornekuntza ekateo osoari eragin diola, nekasaritza lurrak ekoiz, ekoizpenik abe geratuko dirala, pertsonengan, e, lurraldeo entako pertsonengan izango duen eragina, nekasaritza e, eredua bera ez baian, presioak, lobien presioak, hau da, e, anitzak direla, ez, gertatzen diran e, ondorioak e, azken finean e, ba helikadura sistema osoari begiratu behar digulako, digulako eta dena konektatua dagoelako ez datu zehatzak ez izan da ere bereziki asko badakigu eragina zuzen zuzen izango dala, e, Euskal Herriko nekazarien e, gainean ere eta ez bakarekan nekazarien gainean bezik eta konsumuan ere bai ez konsumitzailok e, nolabait kontrol gutxi dugulako ere jaten dugunaren gainean eta eta azken presioen ere espekulazioa ematen dalako ez Orduan, kate guztien arteko benpekotasun hori, ekoizletatik e, konsumitzalaren e, garaino iritsiko da, eta bereziki iritsiko da bazailtasun gehiago dituzten pertsona eta kolektibuen garaino ez. Gero, heraldak eta geoestrategiko oso gogorrak emoten ari dira, mundua berriur ere bi bloketan, e, bi bloke sortu nahi dute munduan egin, disputabatz sortu alizateko bi eredue ekonomiko edo bentxa bi eredu politiko arteko talkarekin eta gu hor balsa batel moduan erdian gaude gure erabakiak eta gure gure neurriak ezin hartu baina baita ikusten ditut aldaketa positiboak niki e, e, azpimarratu nahiko nuke gaur eguneko langileak ez direla 2000 eta ko langileak Bimea eta zortxiko langileek maila baten e, begirale egoten ziren egoeren aurrean. Eze ziren protagonista, e, komiteak ekarriko zuenari itxoiten zeuden, e, maia negoziazio, negoziazio mailan aterako zenari itxoiten zeuden. Gaur egun nik zango nuke aktore bihurtu direla, ez dutela delegatzen. E, delega eta nik hori uste dut xalotzeko adela itxermen sektorialetan, emoten ari den borroka berrituak emotenari direnak, ikosten ari da elkartasun berri batxuetara elxen ari direla, Eta bereziki azpin hainbat sektore feminizeatuetan emoten ari direan borroka iraunkorrak. Eta benetan obekuntxak sortzen ari dituztelako, eta baita ere uste dut animikoki e, eta langileen izaera horretan positiboki e, eragitan eriduelako. Hau da, beraieke langile okulertzen dugu gure obekuntxa gure eskuetan dagoela eta zoire gure eskuekin lortu daiteke da. Eta hori oso positiboa da. Eta risku berriena, baina risku oso oso, oso, oso handia da inflazioa. Inflazioak e, prosistemakoak antisistemakoak biurtze, antisistema bihurtzen ditu eta argi dago zein den e, lerro antisistema pujantea, eta ez da eskertierra. Eta horregatik inflazioarekin kontu susteutin dugu. Bizitza eta kapitalaren arteko gatazkaren gogortzeak ordea alde negatiboak ere utziko dizkigu, nabarmen. Aixerrek inflazioa aipatu du nagusi gisa. Osasun sisteman, privatizazio prozesuak eta erabakitzeko aitasun ezak dituen ondoriak azpain matratu digu kaisusak. Mirenek aldiz, krisian izkoitzaz jardun du. Bit profesional ez daude, bada e, koberturak ez direlako egiten, orduan e, egonera kotoasunean e, estruktura falta badago, e, ez dira e, egonkortzen, E lanpostu asko orduan egonnerako tounean ba, profesional eza daude e, lan zentro barruan, baina lan gabezian daude profesionalak. Eta gero beste gabezi badago eta da medikuen artean orokorrean ze, bueno, horretan gu gaude MadrilenmenP, hori da e, Madrileko erabaki bat e, numeros klausus ezagutzen duena eta e, hor EJ ez dauka interesik eh, plaza horiek hoiek hunditzeko, estrategia da gizartea eramatea, haun kailejon sin salida esatekotan eta mm -hmm. orduan kailehoi horretan sartuta se irten bidea dago, ba, igual externalizatzea, eh zerbitzu e, pribatuak eta hori. Orduan eh hori salatu behar dugu ere Madriden menpe gaude eta beste ondorio bada Horretan ez daukagu eh ba, bueno, aukerarik erabakitzeko ere ez. Ba, izan ere krisia niskoitze batek eh, dakartzan eh, erronkak eh, ditugu, ez? Alde handia dago elikagaien negozioa dagoen E, bezala mantentzea nahi dutenen artean eta krisian iskoitza batek dakartzen erronkei aurregiteko erantzunak behar direla diotenen artean, ez? Horriogunen artean, ez? Mm -hmm. Eta ba diozuen bezala, ba, Covid pandemia, klimaldaketa, aldaketa, erregai fosilen eta bestelako baliabide mineralen eskuragarritasunaren e, beranzko joera eta presengurakada, ba, premiak azetzeko gero eta, ez, errentajetxiera, hau da, ba, badaudela, eh, itzonetan iskoitz asko, ez? Eh, e, aipatu izan direnak azkeneko hilabetetan, e, eta sentzu horretan, e, elikadura esentziala bezala, eta elikagaiak e, lamide, esentzia, elikagaien ekuzpena esentziala bezala horreik usten zan pandemian. Baina, gero hori, e, esentzialidade hori, ez da eramaten e, dagoen e, elikadura sistemaren aldaketarako urgentziara, ez? Beharrozen, e, urgentziara, alderantziz, ez? Egoera e, honetan, ba, ingurumean gizarte politika jakin batzuetan, behirapenak e, e, e, egiteko interesa dute beste hain batek, ez? Nik uste dute, orokorrean sistemak bere horretan jarraituko e... Obez ere zitxartea sistematik, eh? lehen esan dudan moduan irabaziak handitzen ere dituzte Orduan, beraiek ez daukate inongo arasorik eta bere beraien botere politiko eta ekonomiko guztia, jarriko dute martxan, eh? gauzak dauden moduan engeratu alizateko Nik geien bat adibide, lehen esan dudan adibidea, guri jotzen digulako zuzenian, baina iberdrola inflazioaren arduradun zuzena da. pobrettzearen arduragunn zuzena izaten ari da baina irabazietan rekorraduka. Orduan nola itarango dugu iberdrolak lan egiteena, pandemiaren kontra, lan egiteena Gerraren kontra edo inflazioaren kontra rekorra duenean. Eta claro, noski nola egingo du klima arasoaren kon edo, edo berotxe enberoketa globalaren kontra nola atibabatiko dituen neurriak ez, orduan sistemak bere horretan jarraituko du aurrek moduan espero da momentuz ba errega dekretu barrionekin bai prezioan estabilitate bat lortzeia, presioak jeitxiko dia bat baina ez oza, presioak gara izaten jarraituko dugu, hori da espero dugu ba ziaro si, si aldaketan, ba patian zerbait, jodo sistemia bera aldaketan, momentuz espero duna, hori izango da. Nik dut Ukrania eta Erruziaren arteko gatazkak bepresioak igoara zehauela eta krisi hau guin jauela, baina bestela betorriko zan, zerbait izango dala esango geke, behar bada berando edo modu motelago batian. Eta urte bukaerara begira, nik uste dut egoera nahiko antzerakoa izango dala e, hori presioak estabilizaikia espero da, baina, bai, gazaren presioa egunero ikusten dugu gora doian zerbait dela. Ba, egun batzuk, ba, geisten dela pixka bat, baina, ose, arazuna guzia, gataske, dauzen gatazka guzti ondori guzti horritatik aparte, ez, gatazka geopilot, geopolitiko agotaz aparte, arazuna nagusia ez da, bila, gaz nahiko da, nontzat, ordan, ba, bai, presioak espero dana da, gora igoten jarraitzea eta, bueno, ba, errege dekretu berrenekin, pixka eta e, hau mantxotzia doigo era um, geldiaraztia, baina bueno, etorkizunera behira ez da ez er uberik ez eta beira. nik uste dut eh, jabetu behar garela eh, elitekonomikoak nahi dituen olatuetan sartzen gaituela gaur egun, ziurazki internet eta zaren eh, ondorioagatik baina beraiek nahi dituzten olatu guztietan sartzen gaituzte, behin eta berriz eh, nik uste dut eh, barneratu behar dugula antolatuta ez gauden guztietan beraiek antolatzen gaituztela, Eh, kontrabotere espazioak, eh, eh, nik ustut kontrabotere espazioak eh, ipar bat zehazteaz aparte babesten gaituztela, Kontraboter espazioak lan ditugun bitartean koesioa lan dugulako berdinen artean eta elit ekonomikoak egiten duen presio mediatiko eta politikoa maila baten ekiditzen dugula, Orduan ikusten dut klasekoezioa, klasekoezio eskertierra oso oso garrantzitsua dela. Baina koezio hau ezin daiteke eh, limitatu teoriara ero ideologikoa. muideologikoa. Eh, koezio hau bideratu behar da gero eta gehiago boter ekonomikoaren eta boter eko politikoaren disputa zuzenera. Hau da, eh, koezio hori emon behar da ez haretan bakarrik, baizik eta mobilizazioetan, paro eta grebetan, bide mosketetan, Hau da, boterea, botere ekonomikoa eta botere politikoa disputatzen den eremu guztietan egin behar da disputa hori eta hori bideratu behar da. Aipatu bezala, sistemak ordea bere horretan jarraituko du. Egoeraren goitik berako aheraldaketa behartzen ez badugu. Horretarako, errez magikorik ez, Baina xerrentzat ezinbesteko osagaia klaseko esioa da. Botere ekonomiko eta politikoa disputatzeko. Bide hori esploratzen ari da lab sindikatua. Osasungintza publikoaren aldeko, herritar erabiltzaile zen langilion arteko elkarlan espazioak sustatuz. osasun publikoa riskoan dago, horrela ulertzen dugu ere langilok, eta labentzak, ba, bueno, esploratu behar dugu aliantza e, jendartearekin. Langilon helburuak e, ez dira oso ezberdinak. E, jendartea eta langileak mobilizatzen ari gara osasun publikoaren alde, eta pentsatzen dugu hortik etorriko dalak onponbidea. Ez bakarrik lan zentroetako E, borrokatan baizik eta ez, da, ez dira bakarrik lan, lan baldintzak baizik eta osasungintza publikoa defendatzea orduan hori edo horrek beste borroka mota behar du eta beste erantzun bat eta izan behar da e, ba, erri erantzun bat eta bide horretan ba, la sindikatua indar guztiar sortuko ditu Langilek zero espero behar dugu ba, nik ustudut argieta garbi politika fiskala politika fiskalak, gaur egun arte gertatu del moduan, ez ditu soldatetan eta pentsiotan ematen ari diren zuloak konponduko. Politika fiskalaren bide zulo hoiek ez diren astalit, estal, estaliko. E, kontxumo zuzena grabatzen jarraiko, kontxumo zuzenaren kontra jarriko dituzte impuestoak, hemen eta aurrera ere, orain arte duten moduan, rentak eta jabetsak babes, jarriko jarraituko duten bitartean. Eta privatizazioekin jarraituko dute zagarduik argi utzi duen e, moduan aurreko astean. Horain badiru di beste sistema badaukatela, baina da historia berdineko urrengo kapituloa beste momentu batetan kontatuta. Ez dago berririkor. E, bueno, 20-20 asuntasa, osasun gintza publikoan, e, Euskadin izango zala euneko berrogeita mar e, retikora, eta enafarroan euneko piko. E, horretan mugitzen ari gara, vale? baina e, egonkortasun prozesuetan adibidez, ba, bueno, negoziazioa ez da izan benetasko negoziazio bat, e, oskiidetzen behinzat e, inposatu dira e, e, lanpostuak eta ez da e, nahikoa legea betetzeko. Ez gara allegatuko ehuneko sortzira baina oso oso oso urrun geratuko gara. Orduan hori bai... E, ba, bueno, e, Behin bainoekotasuna ez da bakarrik lan baldintzetan ematen diren ondorioak, baizik eta e, instituzioarekin irekitzen diren harreman berriak, ez basaiaje hori. E, esan behar dugu hemen badaude kontrato, bueno, lan metaketako kontratuak egiteko e, modalidade bat, edo da jende hau lertzeko de obra, edo eta hoiek prorrogatzen dira e, iru zei e, hilabetero. Hortuan hori kontratu oso golosoak dira, eta gero badaude beste kontratu motzak, e, bahagatu bueno, e, gritzeko, eta, orduan, e, langileak badaude beti informazioaren bilase, behin 20 behin honekin, jendea bere hogia da. Orduan, mugitzen ari dira informazioa bilatu e, e, gain begiraleekin, eta gain begiraleek erabiltzen dute botere hori informazioa eskuratzea, ba bere jendea kolokatzeko, beste batzuk sigortzeko, eta hori duela, Eh, ama bosturte esen ikusten. Eta orain bai ikusten da mugimendu horiek langileak informazioen bila, jabeak eh, edo jefeak eh, informazio hori irabiltzen kontratuak banatzeko esartu gaur telefonoa ze biar kontratu honbat aterako dugu eta orduan basaia gehori ere eh, klase kontzientziari eh, mina egiten dio. Ze jendea e, ikusten du bere lankidea etsai bat bezala ez, konpetizio bat dagoela hor kontatu bat hartzeko eta berdintasuna e, e, gaitasuna eta printzipio guzti horiek ba, zapaltzen dira. Hori da beste fraude bat, hori ilegala da, baina da e, opPtan gertatu zana irruzuroiek dira oso normalizatua dago, ez da normala, baina normalizatua dago. Eta orduan hortik ba oso mingarria da eh, behin behinino katasuna. Baiennik bai uste dut, langilek ere espero behar ditugu e, eraso berriak e, edo eraso zaharrak ere baina forma berriekin ere. Nik azpimarratuko nituzke, hiru eremu. Bada eraso mediatikoa, izugarria izaten ari da. O sea, bozen totaldeak e, langileen kontra egiten ari duen erasoa e, izugarria izaten ari da, ez? Alde batetik meritokraziaren inguruko apostua salvajea da, e, aberatx guztien kurrikuluna behin eta berriz komentatzen digute medioetan, nolabaita dierazten digute beraiek aberatsak izateko izatea merezi dutela, eta besta batetik bideratzen dute langilek kualifikatuen falta dagoela behin eta berriz. Hau da, e, langilek beraien egoeraren erantzule direla adierazten dute behin eta berriz, ez? Hau da, eh, bozentok eta beste talde batzuk daukaten presioa izugarria da adierazteko arazoa ez dela sistema, baizik eta arazoa direla langilek eta langileen jarrera. Gero beste alde batetik nik ikusten dut zarean egoten den e, koesio interesgarria dala, baina ez duela esertarako balio, koesio hori borroka esparruetara eramaten ez da da. Orduan hori, trampa bat izan daiteke, sarean ematen den elkartasunak ez badu lurra hartzen besteremu batetan. Eta baita ere, eta hau azpimarratxekoa, kontuz privilegioak eh, eskubidekin nahaztearekin. Hori da, baita, fascismo agurera heltzeko behar duen abianduran dikotrena, ez? Eh, gizonen privilegioak eh, nahazten ditugu eta hori emakumeen kontra doa, eh, zurien privilegioak eh, eskubidekin nahaztuta beltzen kontra, edota aberatxak izan nahi dutenen privilegioak eh, pobreen kontra, ez? Bitarteko hien bidez e fasizismoa eh fasizismoa eri du bere presentzia sori txarres eh, langileremuetan ere. Eta herriza zertan era gingo dugu ba estatuek multinazionalaren aurrean etxe egiten dutenean estatukoaiko herriek zer eingo du. Basiburaski helduko saiguna da las tres p prekarietate pobrezia eta, pre, eta privatizazio orain arte egon baina gehiago etorriko dala, ez? Lehena azpimarratu dut moduan individualismoari topea jartzen ez badiogun, fascismoa aziko da. Eta gero nik uste dut gure izaeraren desitzurak bat emoten ari dala. Eta nik bai uste dut e, e, gaur eguneko belenun aldiak ez dutela barneratu, abertxaletasun izaerak suposatu esan duena aguretzako. Hau da, herri baten disputa, e, e, disputa orokorrak beste motatako pistak sortu ditu gure gureak egiteko gure disputak. Gu daukagun arrakasta ekonomikoa ez da industriala izateagatik, eta eusgagun lan baldintzak eta ditugun pentsioak ez da egin dagoen eremu ekonomikoa gatik, baizik eta abertsazletasunaren eskemapean egin ditugun borrokengatik. Eta borroka horiek herri moduan bizi izan ditugulako ditugu gaur eguneko ditugun hobekuntzak e, e, estatuarekin dauden beste beste sonalde batzuekin konparatuta. Eta arduan nik bai uste dut ere herri moduan ere eragingo digu kontuz abertxaletasuna galtzearekin. Aixerreta Jesus bat etorri dira langileoi sistema honek ezerronik ez digula ekarriko. Eraso zarrak forma berriekin. Beste herrialde batzuekin konparatuz, ditugun baldintza hobeak nazio bulkada gidaturiko borroken ondorio izan dira. Zalantzari gabe, aurrera begirako erronka. Baina ez bakarra. Poz pues izi ideolo ideologikoak ondo, etorria, bai ondo etorriak, baina dinamika eraginkorra bideratxe madira bereziki. Ez kritikara Soilera edo periodiko taran du duazenak banatzen gaituzte, baina ez dituzte ekarpen handirik ekartzen, ez? Nik bai uste dut beste alde batetik ere borrokei lehentasun eman behar zaiela. Sektorialak, aspite, sektorialak, defensiboak, zinofensiboak diren borrokei, ez? Borroka errealiei, e, borroka sozialei, etekin errealak ekartzen dituzten errealiei, oza, borrokei nik beste dimensio bat eman behar biogun lagurean. Eta baitareko ezio eta batasunari nik uste eman behar zaiela, e, ez? Ez normala dira, baina ez ematen digun garrantzia ez? Sia azkenian hoeiek auritzen dutena da benetan eskertear ikuspegi batetik eta ikuspegi eraldatxie batetik gure e, gure indarrak e, hau itzen ditu. Egungo eredua aldatzea. Langile herriarentzat bizigarria eta gure planetarentzat iraunkorra izan izandadi. Horretarako borroka sozial errealak aldarrekatu ditua haserrek. Emaitza neurgarriak tituzten horietakoak. Hildo berean jarri dute harreta jesusek, mirenek eta leirek. Nor bere moan, erronka zehatzak eta proposamenak xeetuz. Bai, bueno, etorkizunerako, ba erronka oso potente bat, daukagu e, erretiro asko, osaki detzan, euneko berrogeita marra erretiro hartuko du urrengo urtetan, eta hori, ba, klaro, e, plan bat behar du. Eta ez bada plana egiten, da beste helburu bat dagoelako e, zongintza publikoa indartzea edo finkatzea, baizik eta haultua, haultzea. Horduan, hori e, argi behar dugu, e, plan berezi bat behar duela e, aurre egiteko erronkari. Gero, bueno, badago beste gauza batzuk, baina laben aldetik bai proposamen bat dago integrala egiturasko araso horiek baintzat komponbide batean jartzeko eta izango zen gure proposamena erratioena. Pentsatzen dugu osasun gintzan e, behar dugula e, legez lege bat erratioak finkatzeko. E, bai eremu publikotarako, bai eremu pribatuetarako. Ze pertsona guztiak e, kalitatezko mai berdinean bizi bizi behar dugulako. Orduan gu pentsatzen dugu antolatzeko beharrak, ikusteko beharrak, nondau de e, mm, zulo zu beltzak edo, egin behar dala ikerketa sakon bat, zenbat pertsonalan egin behar dute e, paziente bakoitzarako, e, bere gaizotasun arabera. Eta hori, markatu edo finkatu behar da lege batean, guztiok betetzeko. Bestela, e, egongo gara beti, Ba, bueno, politi, interes politiko bean eta hau hortik atera behar da. u ez da e, una moneda ekanbio hau indartu behar da gure osasuna jokoan dago eta hor dago gure proposamena erratioen lege bat eta beste aldetik gure e, bueno, ez etsa jasotzean e, apostua eta da e, jendartearekin batera osasungginza e, publikoa defendatzea. Badago de proposamenak, nikuzte azkeneko urtetan e, euskal herriko lagorantzaganbara eta bestein bat, eh, ez, eragile sozial, ba itsalde mugimenduak, eh, unibertsitatekar ere, ez? Bueno, ba egin dira proposamenak, ez? E, Harlo desberrenetan, ekoizpenean, eskola jantokietan, etokiko ilikadura sistemak eta ekonsumo proposamenak, ekonomian aldatzailean oinarrituak geien bat, ekoizpenean ere, nekazaritza ekologikoaren teknikak eta proposamenak asko garatu dira, azken urteetan, dietaren inguruko estabaidak, Osa, badaude markoak, markoak ez dira okay. falta, falta direnak dira, benetan e, politika e, publikoak, ez? goian energetik bultzatzen ondeguna bereziki da energia, energia eredua gaur egundakoen energia eredua aldatzea, ez? E, bai energia berriztagarretan oinarrituta egotia gure sistema eredua, baina energia berriztagarren sistema hau bebai izatea jasangarria. Eh, jasangarria eta lokal, hau da, tokian dukiko baliabideak erabilles energia koistea eta energia horiko kontsumitzea bertako pertsonak. E, hori izango litzateke elburua. Aixerrek, bizitza erdigunean jarriko duen eredu berriaren zutabeak titularretara eraman dizkigu. Guztiak bat etorri dira, trantsizioa egiteko borondate politikorik ez dagoela eta politika publikoak aldarrekatu dituzte. Errik izan ikuste dut, e Abertxaletasunaren sentsua berriztu behar dugu. Abeste ipar bat suposatu behar du urrengo hainbat eta hainbat urtetarako, ez? Guri, iruditegien abertxaletasunak beste, beste, beste paper bat bete behar du, beste dimentsio bat hartu behar du, aurrera begira, ez? Igual, ez dakit, ba, titulo bat jartxarren, ba, globalizazioatik, askatzen gaituen e, aberria, edo ez dakit nola irudikatu behar da abertxaletasunak urrengo fasean ere, indargune bat izan alizateko. Gero hori nola eraiki, hori kolektiboa da, hori segurunik ez dakitala nola egiten den, baina nik uste dut, e, ere mua kolektibo horizontal iraunkorra, que guztiak ondu etorriak direla gurera. Zeintxuk izan behar dira e, zutabeak edo, etorkizuna eko zutabe, baina nik uste dut, e, noski, aberastasuna banatzen duen eredua behar dugu. Igual titularretara mugatuko naez, baina nik uste dut, ez, ez que, ez que, Estde batetik ereduz jasangarria izan behar da, lehen esaten neban euterizidio orain eko suizidio batetaragoaz, daki gudanok eta hemen argi dagoi berdura uenen eskuetan usten badugu irabasiekin horren ondodua zen bitaran ez daukagula gula zereg egik. Nikus dueta egon badaela eta etorriko dala e, gura edo ez gura ez, e, hau da Erregai fozioak aortrtuko dila garbi da, gainera EPE naiko gertuko epe eP epe etainian bera aldaketa datorreko da bai edo bai eta gure esku egongo da ba aldaketa nola emonez gure guke emun aurrera pausuak eta guke egokitu edo guk guradun moduan emun e, aldaketa ino pertsona ino erratzen jarebarik edo ba, modu, modu bortitzuatian bortitz batean emuti benefiziorako eta ba eta zapalkuntza oinarrituta ingoan zerbait izango ala bestela eta honenarira ba bai egiten hasi geik e, gausak ez azkenian, behar duguna da sistema, debo, egundakun eredua taldatzen aztia, hasi gure bizioit juretatik, ez, gure kontsumoitura aldatzetik eta hori zamiarko zan lehenengo inbiako gebena, bai, gure kontsumoa murriztu, asko murriztu, ba, egundakun errega iposilekeko dependentzea murrizketan azteko asmoz, ez? E, Nen guztot, Bueno, ker askok esan dai eta ururtmen IPCC urtendan IPCCC berri honek esan dauen gauzetariko bat oinarrezko gozako bata izan da izana, egunakun sistema hau edo energia za o sea, sistema hau ezela ez energia ere durik eundakun sistema hau sustengatuko hauennik ez. Beraz nik dut horrek zerpent hauuen mubiaak oskola eta gure oiturak eta biziteko modu, bizi bizi dakun e, bai modua eta oiturak aldatu beharko ittu gola gar.eta nikikuste bat lehengo pauzu hori izannikela ez. E, bueno, nik ustut, bai, gizarteak edo pertsonok, enbeharkun zerbait izango ala, baina, bueno, e, politikak bebiarko, dira, ondietarako, salantzabarik. Nik ustut, zutabean nola ez feminista izan behar da. E, Euskal Herriko Feminismoa era bat eskerti da, ez da liberala, eta agenda eraldatzaio oso badauka berarekin, ordua hor badaukagu iparardi bat, eta gero noski ere publikoa izan behar da zerbitzu e, publikoak bermatu behar ditu, baina lehen esan dugun moduan e, interventzio publikoak egin derela elite bat babesteko, elite ekonomiko bat babesteko, interventzio publikoak mesedez herriaren e, ekonomia bai intervenitu behar da, baina ekonomia intervenitu behar da herriaren alde eta pertsonen alde. Eta horretarako beste adibide, hainbat adibide daude munduan eta hemen digertu baita ere ezkoetan eh, fijatzen gara nei ditugun adibideetan eta adibideak baditugun on interbentzio susenak egiten dira ekonomian langileen eta eta pobre eta herriaren alde. Urrengo urteak gogorrak izango dira ja ikusten ari gara nolako murrizketak ematen ari dira e, orain udan oso agerian gertatu geratu dira e, neurriak eta intentsioak sagardik esandakoa ez da tontakeri bat e, da plan bat eta da privatizatzeko eta pertsona batzuk Sistema publikotik kanpo guzteko. Eta hori ezin dugu onartu eta mobilizatu behar dugu ja jende guztia kalera jun eta maite dugun hori defendatu behar dugu, esta. Bueno, ba, agroekologia egin eh ezta e, emaitza bat, eta ezta bakarreke eredu, ekoizpen eredu bat agrokologia prozesua da ekoizpena e, e, bueno, ba, iraunkorra e, proposatzeaz gain, bere dimentsio ekonomikoa, ez, tokiko lurraldea lotutakoa dimentsio sozial bat, ez, baldintza sozialduinak sortzen esortzen dituena, eta dimentsio politiko-kultural bat ere bermatzen duena lurralde bat lotuta dagoelako, ez da? Orduan, agroekologia da prozesu bat, dunera ikitzen dugun, eredu iraunkor bat, ez bakarrik E ekologikoki, baita ere, ekonomikoki, sozialki eta politikoki. Eta, eta beraz, agrokologiaren bidean badaude e proposamenak eta eta hoiek eraikitzeko eh bueno, ba, bideak e ireki dira, ez? Baieko islen aldetik eta baitaren mugimendu sozialen aldetik. Multinational sinerrenta altuen interesak albo batera utzita, herria, langileria, eta gutxien dutenen aldeko ekonomiaren interbentzioa. Ez zoikoa, baina asiarrekesan bezala egin desiragarria. Eta balitxek aukera bakarra ere izatea? Asiarrek erronka berria maigaineratu digu agurtu aurretik, desazkundea. Bueno, nik bai uste dut eskerrean orokorrean euskal herrian ere, badagola eztabaida bat ez duela lurra hartzen, ez duela gure forma hartzen, ez duela euskal herrian e, nola euskal herriko er, e, errealitatean lurra hartzen, eta dat ez askundearen ez da baida. Eta nik uste dut ez horretan e, astea agarrantxan. Hau izan da, 2008a bikoekainan argiptalatu benuen egoelaren azterketatik tiraka osatu dugun podcasta. Eskerrak eman parte hartu duzuen guzti hain. Eta gogoratu, Eduki Gehiago gure webunean topatuko dituzuela. Eduki Gehiago iparragaba.eus